Ez peletan hartzaintzakur xapelketa izanen da, ih antolaturik eta ih kartetik jean poliriken, egunon? Egunon. Hori zer da, etapa bat izanen dena, edo egun bat kondadena gero xapelketarako, nola pasatuko da ez Ez ez, ez ez, hoi etapa bat, lehen xapelketa izanen da meniparalean egiten duguna, eta xapelketako mementuan hasteko ez da, ez da bat egotan, baigoriko egun bat ez, E finkatzen da Iparraldeko chapelketan uh, aratuna ta, eh, Itemitia Aukerizanen Uztailaren 6an, Uztaila uh, uh, Agorridaren 6an ah, markatuta bai, laumatare gen, ochtan le musikalkiko le klasifikazioa eta txalian 7 finalisten artean erabakiko da titulua. Txapelduna eta Txapeldun ordea. Horira guk sasoina biskata eta bietzeko bat, gure elkartia sortu ginuen dela zumaitu orte, leheno Fermi miurra zenak zituen hoidenak kudeatzen. Haren txegira hartzeko guk izan behar du behar izan du elkarte bat eta Beaz, aurten, uh, xapelketa hori guko antolatzen du, sasorienan abiatzeko bezala. Zer da, lehiaketa bat egun batekoa? Lehiaketa bat. He, lehiaketa Aha. bat, urtian uh, zera, lehiaketa iten, ze, lehiaketa iten bezala. Gehienetan, elkarte bat zel, dituzte antolatzen, han uh, izan nahi, nintzazun, nintzazun emantezan, izanen nira bila bat eskola, eskola batek antolatua, besiek, ikastolak antolatua, senperen izanen da ikastolak antolatua, Uh, Birriatu nere ba e, Izan beste atzu uh, Erriko Pesta batzordera Haniz gauza ditentia Talde batzuek antolatuik Elkarte batzuek antolatuik hmm. Jorida bakarrik guk antolatzen duguna Pixka bat naen abiazteko bezala Hauria ezberetan Ezberetan ha? Ezberetakoa bada Igane untan Bai. Nola pastuko da? Seiak eta errietan, behaz izan entia sei hartzain beren zakurrekin, edo behiz sei zakur berean hartzainekin nahi den bezala. Eta izanenda beste eo zoin uh, xapelketa bezala. Moldu berberian izaiten dira, ez, ez da, da difentzia egizanean hor gertatuko dena edo baigorriko xapelketan jertatuko dena. E, manera berberian haiko tia zakurrak lanean, eta ikusteko... Ikusteko behon, bizten da, badura bere garantzia baigorikoak jarrek bititu erabakitzen nortin xapeldunak edo xapeldun ordeak. berdin berdina, lotzen dira artzaimako txak berdentzak horrekin, hinala espektaklu, espektaklua banogeio, leheni guretzat da lana, lanaen erakustia. Lana hori da espe, espektakulu bilakatzen zoilen e, haintzinean. Badan, balintza berberetan izanen diat, uste dut... E, Uh, lehenik ezautzen ez duen gauza jendek kuriositatez ziten dienek presiatzeutelaik, kursteutelaik sakuraren lana eta nola sakur batek uh, mendekatzen altuen argdiak eta seharremana duen sakurak bere hartzainarekin, hori presiatzea eta estimatzen dute lan hori beren heinean eta Gehiago ezautzen dienak lana harreke gehiago presiatuko du, behar ba, e, e, soin seieki behar den edelaman zakurra, ez bezala, e, behar da, e, metreat eta metreat eta erdin e, difentziak anitziten du, zakorbatak gelditu behar du erraiten delaik, baztertu baztertzen delaik, eta usta, denen dako, denen dako gauza ederra izatea aldela. Zer proba dira? bi proba lehen proban ikite den dira sakurak berdu basterretik uh, Joan ardieta sartu gabe banderatsu batzuen artetik pastuz gero berdu argiak hartu uh, zela izolan. arzainari ekartzean bertitu urrun uh, keeta batzuen artean uh, eta hesi batzuen artean pasatuzi beti goxoki bortsatu gabe jo berriz ekartzean ari buruz beste hesi batzuen artean pasatiz Agtain 8 18en eta geldiazi ono hiruaren hesi bat pasazu hasi. Eh, voilà, beti ta hori da gauza bat, bon, eh, ez da bait ezpada biziki irtsa balan ikusten delarik e, agtidare badela, la, badela lana eta badela bere betizitasuna da. Ba. Eranduzu sei uh, parte hartzaile. Sei parte hartzaile ta gogo Ba, Izanen da Zile Txegoien uh, Gaua Sakurarekin, Izanen da Michela Xerito Garrai uh, Isar Sakurarekin, Uret, Bianaiak, Izanen dira Bat uh, Olai Sakurra eta Bestiak Lagun, uh, Izanen da Peyo Dutre, Peyo Dutren Sakurrak, Izanadu... Badu bat, ez dutana gogoan, daile, daile edo daile dut nik izena, eta azken uh, sakurra izanen da, alberrual argi zakurarekin. Eta hoik sei zakurra ginen dute lehen proba, eta lehen proban hobekinak sailkatuko dienak, dute biaren proba, dena koreran txartzia, hura da lan zailena, eta han sailkatzen tia lehen iziko, hiru edo lauarena rubil da. Azken probaren egiteko Berazi, itzor du aseit igandean? Bai Hori da Eta nun izan endasusen ez peletan? eta e, futbol zelaian Ez igandean eta epai mainean zoma jende? Zoma jende, izan entia hiru Eta hiru. hor elkarteak antolatzen dut lakoan Gure elkarteko hiru parte hartzen ez dutenak, zakurrekin izanen dia. Beste naz, beste herrietan, eta joditen gilaik, galde egiten du, erritarer, uh, parte ardizaten, uh, hiru hartzain, edo hiru launa txeman ditzazten, alde guziz, uh, eta epa emaileko, diakinez badugula, alako papel bat, uh, laguntzeko, eta explikazio negozia bat duztela, banan, bide charma badu, ale, beti herri bako txian, herri bar, herriko epaileak izan diten. hala. Ux, eta badira injustiziak edo usu unartzen dituzue, parte hartzen du, duzue laik? Ba, hoik, hoik bistean da. Pilotan bezala? E, e, e, Pilotan doartzen... berogu bilan, kero luzean beti batia eh, agasiusen ez dien gauzak. Ebon, jola kodira laik hartzen uh, ditugu, frangoa isera ditugu bai. Bon, behin usteaz, itzuliai nahi dugu, igande yeah. arte berazitzurduaren zat eta e, bexantza zuretako ere handoan? Minezkeran itz.